Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdu lillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala khayri khayrqillahi ajma'in nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih, wa men tabi ahum bi ihsan ila jomiddin. Të gjitha falendrimet, lafdrimet, adhurimet, i takunë Allah të madnuar, ndër sapaqa, bekimet, lafdhata Allah të qofrimi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, bi familjen, shokët, dhe të gjitha ata që jenë djejnë këtë rukë dheri në ditë në fundë të kësaj bota.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 të vdekurit jetoj një bot tjetër, bot të shpirtrave që ne nuk e njohim, por e besojmë dhe ata në këtë bot kanë mundësi të prijetojnë knasi dhe begati për aqë që u lejon dhe i furnizën me të zotë i gjithësis. Për krasës kësaj, e mundës me është dhe besojmë në këtë dhe imi të bindur se ka edhe denim në varë, dhe që ofëse njëriju nuk mund të i përgjigjet pyjtjeve si duhet dhe nuk mund uh, të akalanë provimin që i prezentuat në natë në varët, atër pa dyshim se kjo mund të silë pasoja të rënda dhe të hidhura këti të vdekuri Allah në arruajt. A në përdiri sa bëhet fjallë për një denim në varë, dhe bëhet fjallë për një, me dëvërtit, uh, një denim që jenëzin edhe më tepër vështërësit në atë vetmi në varën e ti. Djetarët islam kam përmendur dhe kam përmbledhur shkace të cilat me lejnë Allah të madnuar në qofë se i marim parasysh. Njetë në kësa i bote dhe kujdesimi për to mund të në nëndihmojnë që të shpëtojmë dhe të evitojmë nga vetja jonë dënimin në vartë. Daj, son të shikunë në ruar, kam vendonë që e të flasë për disën nga këto shkace të cilat me lejnë madhruar, në madruar në qofë se kujdesimi për to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 do të të prezentan dhe paracet shkashet në myrë të detajzuar, vepër për vepër, që me lene allotë manuar, në ndihmojnë që të kemi një jetë të këndshme, të mirë, të rehatshme në varë, duke, duke u larguar, duke i shpëtuar denimit në varë. Kur bje fjale për shkashet e për gjithshme, atër pa dërshim se besimtari dhe besimtarja, duhet që gjithë mund të jenë të gatshëm për vdekje. Gjithë mund duhet të kemë parasur se mundësia egzistan që ata ndështë ta në gjdo moment të përfundon jetën e këtë botë. Veçanër eshtë, kur njerëzit bjen të flajnë, në atën gjumë i është vdekje. Gjumë i është vdekje. Dhe Allah u Gjellewala u amërë shpirtrat njerëzve kër ata e në gjumë. Dhe Allah u Gjellewala pasaj vendosë kujt i akëthen shpirtin e kujt nuk i akëthen. Për ndaj, njëni kur ben të flanë, si kurse edhe të këni e thotë, gjumë e është gjysma e vdekjes. Nështë njëri është largë vëdijes, largë aktivitetive, largë punëve, nuk dëgjën, nuk shë e kështë më radhë. Për ndaj, për në ka ime Rahimullah, ka përmenë se njëri është mirë, kjo është një pishkacheve të përgjithshme, që para se të bje të flanë, të logaritë vetën e ti për ditën që ka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 Ka fjalën në fjalë, çdo shtatë nuk ka fiale pëlqyre kështu me radh. Dhe që nuk do të kishte dashur që atë fiala, po të vë për ta mirë të më vete në botën tjetër. Let pendohet otimën Kaime rahimullah. Let pendohet një pendim i cilit më të vërtet. Ja shlyen mëkatet e ditës. Andaj, nëse vdes në gjum, vdes i pastër nga mëkat, nga sa është penduar. Nëse ngritet mëngjas, ngritet me më një vullnat dhe motiv të madh për të vazhduar rrugën dhe të latë të zhenë për kësë i radhe, i pastër, për kësë i radhe, që tjetë më i mirë, më i kujtashmë, nga se e dinë, se mbrëm është penduar nga veprë të këshia. E në qovëse prapë të ndodhë, gjadidës që të bëndicë, nga se i minjerës mund nga bojmë, le të përsitë këtë gjdonatë, para se të bje të flanë, të ullët, për iso qasë të të mendonë, qëfar në q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 të gjithë neve. Kjo është një shkak i përgjithshëm, jashtë nuk thotë tendo nga kjo bërë kët. Ulo për disa çaste, medito, tendo tek Allahu zot xhel. Tendohu jo vetëm për mëkatet, por tendohu edhe për cilëtinë e veprave. Nëse ta vjen për në të mirë ai që bën gjë ditës, pos kan qilitative sa duhet. Te ke von namazin, por a ka qilitative sa duhet ku namaz? Nuk ka qendoshta. Te i përmend Allahu na zot xhel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 pendim që nuk kupton të ndaluarit dhe të larguar nga punët e mira, largajoj. Ju jo tendohet nga punët e mira se ndihet keq pse është fal, largajoj. Kjo s'bën tendot asnjëherë, por penduhet për shkak se ka pas mundi ta bën më mirë, ka pas mundi ta kryejë ndëyrën edhe më bukur dhe më drejt. Prandaj edhe për kët penduhet. Dhe çdo natë këto bën para sa të biet të flan, ndalet dhe mendon, ndalet dhe mediton, disa çastë të vetëmit me Zotin tënd për sikur se ku je nisur. Çfarë përfundimi prart për veten tënde? Ti më nevoj. Wallahi ti më nevoj shumë për këtë vetë llogaritje, për këtë ndalje që sikurim se ka imi shkuar. Si mendon të dalësh nga kjo buqë gjendje? A je i knajshëm me këtë gjendje? Si prret me e takua e le vala, kjo nesër, njës, të aku Allahu xhallahu ala? Do të thotë ky takim mund të bëhet nesër mëngjes, mund të bëhet në gjysmën e natës. Ku e din kur do të bëhet? Prandaj besimtoria besimtaria e llogaritimet e natyrës e kundëruar. Dfarzimet janë të gatshëm, farzimet janë të gatshëm që të dalin sa më të pastër, sa më të përgatitur nga hita e krybotë. Do të shka ndihmuar sot nitë varfër. Do të shka ndsadaka. Por ka pas mundi ta bën më tepër. Ka pas mundsi. Andaj zotuohet tek Allahu xhallahu ala se nesër do të ndihmon më tepër. Do të përgdhel kokën e i hetimit. Do të ndihmon të vobëktit. Grave të veja, njëtë të mëshuar, gjdo ku që ka nevoj për ndihmën e ti, dhe kjo ka mundës i të, të ndihman, zëtojtë për Allah Gjallorë Natën se do të ndihman. Nuk do tjetë më i pakujdesum, ndaj këtyre kategorive të shëqërisë. Më ndohet gjithë më që t'i ketë në vëmendje, do shta kemi gabuar, nuk ua kemi kushtua rëndësin e dur këtyre kategorive. I kemi pasur në do shta në fëqinsi, i kemi pasur në r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 A kam fituar sot unë shpërblem më tepër apo Allah na ruaj doshta edhe kam merituar dënimin për, për një fjalë të hidhur, për një sillet pa ishme që kam bërë në deritim të burrit tim. Apo edhe burri gjithashtu të, të ndalet mediton. A thua vall kam qenë korrekt ne gruas time sot? A jam sill mirë me të? A i kam thënë fjalë të mira? A i kam lavduruar? A kam qenë një burr me të vërtetë që ja jap hakun familjes sot ia po kam qenë, kam qenë i pakujdesshëm, negligent, arrogant. Si kam qenën sëtë? Sjële ime në familje sëtë? A ka qenë sjële që e knaqë Allah në gja lewala apo jo? Shikon me print e ti pas taj. Shikon me, me rethin, me vlan, me motër, me të gjithë. Kështu besimtari e logaritë vetën e ti. Natën, para se dhjetë vletë. Si me ditë tënë, si është dhjetë asëtë? Allah i kështu kujdesit me lene dhe dhjetë manuar. Kur do që i vje vdekja? Apo, pa tjetër se do të i t'i gac Ose vihet ditën. Nëse vihen natën, e gjen të menduar. Nëse vihen në ditën, e gjen të ripërtrirur. Nga sot shfillon një tjerë nga mëngjesit, nga se, një jetë të re, nga mëngjesi. nga se kujtohet të u bojë ambrymshme. I kujtohet logaria që ka bërë mbrëm natën. Dhe nuk mund të jetë indiferent ndaj atyre fialve për hetimeve që kishte kaluar për to natën para se të bien të flante. A dhe këtu besimtari ruan nga zvarri i gjenimit, ruan nga dënimi në varr shikuar. Ka sa është kujdallsu në kat në logaritje. Kjo është shkakt i përzjes, normalisht, por shihet të shumë punë, të mira, shumë punë, liga që duhet pënduar nga ato këto më radh. Do të thotë kur bie fjala për punët të ashtveçanta, ka si çdo punë mirë, patjetër, na mbron nga zjarri i varrit. Dhe çdo veprë ligë dhe keqe, patjetër, ndikon që ndikon që të prekemi nga dënimi i varr, Allahu na robëj.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 s'paku një aksion, një aksion, më nxesë kërë gjohësh, më ndohu që, edhe të të ndihma është dikujme se të ka, një euro, një euro e gjysë, 2 euro, 50 cent, ndihma, registrojnë në listë në ebëmirëzve për atë ditë, dikur të jathua një fjallë të mirë, të pajtosh me zë dhe vejtëve, të vizitosh diken, të smurin, e kështë të mëralëve, shumë punë mira, jo vetëm tjetë kërë dësa obligimeve e kështu më rrët. Por mundohë që sa më e lërmishme të jet, a gjenda jo të e punët mira, ditore, ditore, që me lene e lotëmanuar, sa më i bukur dhe më i mirë të jet, personi që është vepra mirë, kërë të na vje në varë nesër. E dyta që mund të përmenim nga detalet është gjithashtot,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 vandrin e tij dhe shtëpinë e tij dhe familjen e tij dhe popullin e tij dhe nderin e tyre vriçet kjo është shikuar ndruar kjo është i kursyer edhe nga pyjçet në varr edhe nga sprova në varr edhe nga dënimet në varr var. as e ka thënë pejgamberi sa solim se dëshmorët nuk pyeten në varr nuk i pyet Allah kush është zoti i tij nga sa e ka dëshmuar me gjak kush është zoti i tij nuk pyetët çfarë shfërjote ka sa e ka dëshmuar me gjak kush është shfërja e tij Kush e ka ngjendë në luftë pas mësimeve të thjeshtë që edukuar në një natyrë. Andaj të, të përgjysmë se ozan kafa bibarikat e syufi fitne mjafton sprov për te, apo në në të apo kersi me shpatat mbi kokën e tij. Natku ka qejë shpatat, këtku plumbat. Çka do të thotë që është do të thot nga nga armat dhe municionet që porduhet në luftë. Dhe ai që vron në rrugt e Allahut asojal, ai që rvasi kushëcejka po ta ruit vendin e tij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 ruan natën, ruaje ditën, ruan se të tjera, pa tjetër se këtisht, se vape të angazhuar në punë të tjera, haj ruan. Patjetër se kthi shkuin se vabe shumë vallah. Ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem, çdo kujt i ndërpriten punte mira kur të vdes përveç el murabit fi sabilillah. Por ai çruan në rrugt të Allahut atëherë. E ruajtësit janë dy lloje, ruajt e kufive territoriale, ruajn kufinin, apo që mosë shkelet kufini shtetit.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 Më brohet feja, më brohet vendi, më brohet populli, më brohet vlerat, më brohet morali, më brohet nderi. Me lehenë Allah të manuar, logaritet kufitarë që Allah u Gjellë e Uala nuk janë dalë sevapin dheri kur të kohet malona, zë gjelë, subhanë Allah. Kështu ka në hadith Pegamerit sallallahu alai sallam që e të tërsmeton uh, të në midhiju, dhe është hadith i vërtet, dhe ka hadith që gjitha që e të tërsmeton muslimin e sahijun e ti, Ka thonë Për Jëngëmberi, sallallahu a të sallem, Kullu me gjitin ju khtemu ala amelihi, illa ledhimate mu rabitan fise bilillah. Në gjdo kujt, kur të vdes, përfondon dhe e pratit. Njëre ka falë drejken dhe ka vdekë. Të njesim nuk e falë drejken, nuk kam oseho për vdekën e ashme. A e shpëllet për drejkat e kaluara, për jo për drejkat e ashme. Da si i rëndërprej mundësia e punës e mirë. Illa, përraqë, a xvdes do ka ruajtur në emën të Allahut. Do ka rtit kufit. Tan kon, tan kon ka punuar për ta mbrojtur fen dhe popullin e vendit. Kam ka vdekur kështu. Gjithmonë ka qenë këtë detyrë. Gjithmonë. Nëse vdes këtë ndyr, ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, vazdon Allahu jalla uala ti ashenon ja këtpunë të mirë edhe pse ai ka vdekur. Të nesërmin ai nuk është tyrë, mo. Ajë ka detyrë më. Ai ka ku ka vdekur. Allahu janë, janë nje, përthoj po se është prapë në të tyrë, e prapë në të tyrë, dhe një mullë këtë jamë, ishkonë se vopi rjedhës, logaria rjedhës e qerkulant për të vazhdimisht, e se kjo ka bo punë të madhe, ka bo punë të madhe. Në që sajë fizikisht nuk është mu, a i kalën pas veti mësime, a i kalën pas veti ullzime, a i kalën pas veti, trimri dhe guzime dhe mëtejt për të tjeret, për të vazhduar mëtutja në mbroj për ta rregulluar këtë vend, për ta prish këtë vend, për ta prish këtë rini, për ta prish kët popull. Wallahi ata që mirën me luftimin e dukurive negative, e drogës, alkoolit, amonitalit, prostitucionit, çdo veprë të keqe mirën me to. Dhe këtë bën në emër Zotit, jo për famë, jo për ngritje qrodash, nuk duajmë nga këto botat asgjë. Por e bën nga se shpresojnë tek Allahu ush problem. Wallahi këta janë në një, një, një detyrë, në një, një mision të madh që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 pastaj ka përmendur selavatet do thot ë ka knu'r at-tahiyatu lillahi was-salawatu tahiyatu ka knu' allahu sallallahu ala muhammed wa ala ali muhammed pastaj ka thon allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabin-nar ozat më ruaj më mbroj nga dënimi i varr dhe nga dënimi i zjarrit të na ka proositë gjithmonë të ta lutim allahun gjalën me kët lutje janë katër gjëra të gjithmonë e kalutur i dërguari sallallahu alaihi wasallam Allahun që ta ruajë atë ta mbrojë nga këto katër gjëra. Nga ndënimi në varr, nga ndënimi në zjarr, nga sprova e ndryshme e jetës së vdekjes dhe nga sprova e të gjallit. Këto katër gjëra gjithmonë ne ka porositë që ta lutim Allahun xhelallahu ta na mbrojë, ta na ruajë nga, nga këto sjella. E pastaj ka thon fel yatahayyir min ad-du'a ima yasha, pas sa edhe të gjithë ngalutin atë çfarë do. Por ju jo, Pakto lutja mos e përfundon namazin. Lutja Allahu جل و لا تش الله مترويده متمبرojt nga dënimi në varr. Andaj duaja dhe lutja me len Allah جل و لا bën mbrojtjet si ton që të na ruajnë me len Allah të munduar nga dënimi në varr. Gjësh një nga e që është mbetuar shikuar të shikua ndruar se na mbron nga dënimi i varr është leximi i surës Mulk. Sura Mulk është një sure që është në gjuzin e 29. Madje gjuzi 29 fillon me katçura Tabarakal ladhi bi yedihi al mulk.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 djetari një ureja ditit, albani thotë sa ditit është i vërtet. Gjesu ka thonë pekamberi s.a.s. Inë surëten minë il-Kurani, thële a thune aje, ka një surën në Kurani që i ka 30 ajete, shëfëat li regjullin ka ndrimesu të ka Allahu për njëri, hatta gufira lehë, dhe se Allah e ka falë gjunaat, hje surëtu të barake lëdi bi edihil mëlkë, aje surja të barake lëdi bi edihil mëlkë, sikur që jetë se i ka edhe këtë e tas mund të më diu edhe albani thot sa ditë është i vërtet. Andaj shikojëruar edhe kjo, lezimi i surës Mulk me lenin Allah më thonë, çka na kushton gjithat me lezsurën e Mulk, Allahu xhallahu ole e bën mbrojtje nga zjarri i i xehnimit. Dhe të tjera që i kam përmend dietarët, por unë më kaq dua të mjaftuam për sonte, duke lut Allahun e manduar që Zoti na ruan nga dënimi në varr. Që të kujdesim edhe për shkasti përgjysmë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 në qadratim. Qëllimin që kemi që këtu në qadratim. Nga disa nga njerë e bëjnë për shkak të pamjes ose mund të ketë për shkak të shka autoritetit, të famës dhe kujt di çfarë, e, e pastaj këthem mbështillin kënsë është në emër të fesë, e kënsë është në emër të dëshmërisë ekzistemorale. Për këto suaj po them të pastrojmë jetën dhe pastë këy njerë e di çfarë bën. Ky njeri që ju ofrohet dikush këtu, ai e din familjen e tij, ai e din rreth di çfarë bën ai, pastaj është ajo e tij, por a lejo lejohet? lejohet. Uh, ë Çë një vit jam martu kemi telefonat uh, e inkadrojnë Orna Selam aleikum Aleikum selam Artur Po dhe sa vone fikje Po Orna ë por akiken diçka Po dhe sa më ditë por premim kur vura për për, për mëshkin Po çka çka konkret po qka, qka për të intereson beqson Po desha më ditë çish kanë, çfarë është ato ato çish. Po, po u bon, rregull, rregull. Takojmë inshallah. A kiki ka është një, domethën falendrim dhe, dhe mirnjohje ndaj Zotit për fëmijën që ai kanë dhënë. Andaj për mashkull prend dy qurbana, për femër prend një dhe brenda municive duhet një u ta xher dhe prend dhe kryen këtë detyr fetare ditën e 7 nga lindja e fëmijës. Gjithë nuk ka mundsiat të rkurdo që të bëjnë municit, nuk prishun. Kjo është e parë. E dyta, në së sërkat akikës, ajo duhet të jetë sigurisht e qurbani. Atë ka rregulla, nuk mund të therrësh për shembull pul për akik. S'bën nga sa ajo nuk bën as për qurban. Për rregullat që vrin për qurban, vlen edhe për akikën. Në së sërkat shpërndarës edhe këtu është, do thotë, njëri i ulir, ose e pregadit ushimin e kofrës së therrë. Dhe vënë mishin te i shokut e tij dhe u ofron një dark solemne apo modeste si i ka punë dhe e krym këtu obligimin që e ka. Apo është shpërndar mishin te të të tërin, atë s'ka mundsi dorë të mirë me përgatitje, ja, nuk den se ta përgatit, nuk ka parë me përgatit, e shqep te të të tërin mishin apo. Apo don meloni pjesë për vetë dhe diçka të shpërndan, nuk prish punë. Andaj këtu shpërndarja është e lirë, nuk ka ndonjë obligim caktuar në këtë në këtë drejtë. Po kemi të albanët të rrekuadrojmë. Hrëna? Selam Denis Bondësë alaikum-salam r�të occursë Zeshë me këllë në altë tjukenhë për ndërë caso, shë që hu arrogance Tippë të nëndeshëjë Ka problemë në modë veë po Zisho të najonë heu ko efëmis që janë pomëzikoSo Po Në që išku në drogë uvej stëa hëhet e cha popër i zlëm meso Veë qëto për определët e fora i blitë meso E që 600vo e loçër me dize A me na e kja, kja, kja, kja me vazhëmim që vojë rëgullet. Po, po. Po. Problem me motërën. Kam të sekja dhe në takimin e kaluar. Ka qenj një pytje, për dujë motër që nuk klasin me zvetja. Kam të tonë, se kja është pa dueshem diqka që nuk mund të paramendohet nga ona besimtar dhe besimtarës. Dhe që anëish kur të thëtë se këtu falen në të buluarë a. Nuk e di, vëllaja, pëtonë, se si kanë mundësi të a shkelin. Të a shkelin një regull të madh islam për raport e mira ndërfamiljare. Allah Gjallahu Ala prishnë e raport e familjare e ka konsideruar si le shkaterimin në tokë, shkputja e zjareteve mes antarët familjës, si kështë në këtë rasë, qëllimesht, i ka punt, pa nuk shkanë. Kjo shumë e keqi, kjo nga mëka të mëdha. Nuk e di qëfar arsye, ka motra e dy që nuk vjenë, nuk duat të futim këtë detale, por për flasë përgjësishtë. Dhe onë besoj që e, gruja e a jote, në këtë rrasë po të regot, po të regot, do të të të më mëzë e mërgjerë, me më djele më e mirë se motër të të tërë, nga sa aja po i shkon e kjo së për vjenë. Për këtë arsuje, me të dojë se nuk duhet me ndojë vizitat, me të në qofë se aja nuk vjenë, po edhe ti nuk shkon, qëfar bëhët? Ndojën familjet, i shkupojt edhe ato pak raporte që kanë betë me bet, shkuve dhe ato prishën. Për të të t Nëse sa e konda një paraqytim ti e largosh kondën e shtetësim, shëroja. Kondën keç kuptim, shpjegoja. Fali. Na murt Allahu ta dhëllë këshilloj se kjo nuk ka rregull kështu e kështu me radhë. Nëse sa nuk do të marr, ti vazhdo kur i ki punë, spa ku thënë në telefon. Aje mirë si kalove? Gani vizitoje? Ti mos i shkput raportin me të. Edhe pse ajo do më i shkut. Unë u fson se edhe ja të këtflix Allahu xhelal uala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 – E më roma? – E më roma? – Për shëndit i lojnë dhe rojnë kisha më të rbonën pyqje. – Porno? – I kam një vlahë, ka një pashtrejsi pak. – Dishka për dhëtë, sjo mirë, sjo mirë. – Na shka ka? Shka për dhëtë sjo mirë? – Herë të kur gjohë dhe të dhe të dhe një vetën të këllë, të më mu kanë mërzit këjtë senë. – Pa? – Ashtu dihë amishku me shkrona ekonomik në ledorej senë. – Pa, pa. Ajo. Gjendje të tilla mund të mund të shkaktohen nga nga shumë shkaqe. Tash mund të mund të jetë ndonjë mendoj problem që i ka ndodhur diku ndaj, ka ka shkaktuar taub vullnetin, mund të jetë ndonjë zgënjen përballë një, për një pritje caktuar, mund të jetë për shembull gjithashtu vet ashtu gjende njeriu nga njëktë një palë mund të çrregullimet hormonale nën ndryshim mund të ndikojnë në disponimin e vullnetit të tij, mund të jetë edhe kjo. Mund të jetë edhe kjo, mund shumë gjëra mund të tjetin. Mund të jetë edhe që është prek nga ndonjë shejtan, gjën, ko mundsi të këtë të jetë. Me i shkrua ju jo, kurrë ku më shkumë shku. Po mund të shkojnë te gojëllarët që punojnë Kur'an, fryjnë me Kur'an dhe të lämbrojnë te ata. A thua se ka të bëjë me ndonjë prekje, me len Allah gjatëzimit të Kur'anit është shfaqet.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 Duhet luftuar, duhet përpjekur, duhet angazhuar. Edhe krahas kësaj duhet kërkuar pasojë shkaqe që na ndihmojnë në largimin e këtyre problemeve. Prandaj lufta, angazhau, përpjeku përkundër çëskimit, as përpara, angazhau, disponoi veten me zart disponau, po disponau. Mos e zërzo. Edhe në anën tjetër, kërko, kërko tek hoja me të knu Kur'an. Kërkot e këmiku me shëku të gjendje në qëfale e ki, mos kanërën përlemë, shëndetësorë, e kështu mëratë, dhe gjitha këto nësë i ndërmerë, me lejnë e do të manuar përmisohet gjendje e jote. E në kuadrujmë telefonë, për urna? Salam alikum, oqkë. Aleikumussalam, mërtullam. Kom vroënë të matuar me ku jemë jashtë. Eva e jo e ka lagu për të të të njëve. Edhe një vajtë së ka të matuar me ishë e Gjërës e kjesë, ajo është tërë më të gjëqëra, gjerës e kjesë, së përës e ka shtu në familje, po... Po provam në prisha familje, Ho, që që ka me bo? E na e kemi po punën e saj, ajo është marë, të pojtë të pojtë në telefonu me... Gjona që të lojdoj sirar që të përdojnë, po Në po kërën janë në të vërtet, Alejo, Deni, Që është me... Që ka me vetëru në përme, Me kështë, vo Bëho, o fëtë se si ju jeni extremista islami, ku në jam kryqe. E ka këtë vërën, jo që e ka pramun, se, se e në të në të e të të betës se unë jam kryqe. Nga falim në amazë, në istihar jemi qysh në amazani në kallu, nuk e ndëtër në istihparin. Nga filë e në amazë falim, duha e shë mundon, duhetëm i të zotit, pa gërojmë, po hojës fëdim qysh ronë, që me rërën në kontak, që kam e doqë me ndryshu vërën me Inshallah du të mundohme të do nëzgjidhi, inshallah. Kuptova? Allahu e një moftë, so kuptova. Nga njerën në disa probleme që nuk kena mundësi në nështë të zgjidhim një anëshmërështë. Kësë nuk guardëve që pi juve që ka du të me bo. Nëve mund të bëni ketë ato që ka ju të konë juve, Por në që se dhe vlau nuk e bënë qëfarë të konatit, nuk mund të zinët probleme. Për në doa të thamë që, na duhet fillim eshtë që të mundohemi, të përpjekemi, që të krymë obligimin që kemi ndajtë të tjerëve, ashtu sikur në ka përshit Allahu Gjëlewala. Të ashtu kënë kemi dy anë, ju dhe vlau juaj. Ju këne obligimin ndaj vlaut, vlau ka obligimin ndaj juve. Ju jo duhet mundueni që ti kryo obligimet që keni ndëvllon, që Allahu xhelleu ala t'ju lërë nga përgjesia. Dën qofse përpjekja juaj në kërdretim, duke u lëruar nga përgjesia që keni parallahu. Përpjekja juaj dështon, nuk ka rezultate, ju s'ken çfarë të bëni. Por dua të them që përpjekun një atë ndeshme. Fillimën, qofsa ai thot, çapohatim kryqja, çapohat. Po mirë da, hajde. Çapo them, e ka ndrufim. Po them kushtimesh. Po dhe fejn që ka marrë dhe feja e tjetër nuk thatë këpo ti raportet me të tjerë, nuk thatë kështu. Nuk thatë kështu. Kemi edhe edhe, edhe, edhe, edhe, edhe në Kosovë, ka pjesëtar të fjesë katolike, kemi pasë diri vonë edhe vëqinësi dhe të fjesë ortodoxe edhe, kemi jetuar. Kemi jetuar dhe vazhdojmë të jetojmë. E kemi vëqinë, e kemi nështa, mund të, të kemi shuë këtë punë, shuë klasës, jetë a vazhdanë.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 mundoni që gjithashtu të dhe me budo lutëm Allah xhallahu ala lutëm Allah në që Allah xhallahu ala çfarë do pengesë që po çndron mes tij dhe juve Allah më largoj Allah e din çfarë pengesë a është sihr a është urrëtitje a është shpithje që i ka thon diçka për ju çka do të qoft pengesë që pengon vëllonë juaj që të vihet te ju të ju viziton takohet me juve lutëm Allah në që Allah më largoj lutëm sinqerisht natën ditën gjithmonë kur keni mundsi ju mundoni të mos i jeni mirë me ta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 Kemi teleponë të një kodrujëm. Sëtë am alejkum. Alejkum, assalam, artë Allah. Jam një nërë e gjithë minëve. Po? Më bavi që 5 mëjë sënë kohës. Paka shumë për, për mund në kodhe qaqë, në dië keqë këtë të të më të mërëzikët, në ma shumë e kam 10 mëjëve. E qësh me ragonë e qështonë, a në artë të prindë, po të bavi së në kështonë sënë kohës. Ma shumë dina si rinjë dhe tjetë një dhe qismit përrinë shumë dhe në botë dhe i kuptenë shumë gjonat. E keqët dhe të një atë tri vjetë me të kuptu ke të gjonit dhe nëmë Por... ka... që ka është të ta i vlahët. E pëse nuk të folë vlahët? Qëfar arsë që e ka vlahët që nuk të folë? Por qëta e kupt këtë? Ta ka shumë të tjetë një e këtë. Po, po, po, po. Në regu, e kuptu. E kuptu.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 i natë, i natë, veç kur që më tepër. Dhe nuk e thënë i natë, nuk e thënë fjallin, këmë thonë si foli kur edhe si foli, këmë thonë kur si shkaj, e punë e madhe që këtë thonë. Më në punë në mirë, nuk du të njënë me pasë i natë punë të keqëja. Nuk du të njënë me pasë i natë në punë, në punë dëmshme. Më i natës, pëse ka thonë kur nuk shkaj. Qëllo, njëtë du të më i natës, kur nuk bëj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 Ai duhet me zjid problemin. Umenë që pardje printetun, pasi tha i ke gjall. Fol me printetun. Thuajuni një gjendje me e shërim, fali, fali, halal, lë, e te galukës së tot. Adan sharim ya sharayullah. Adan 40 in faale, 50 bi faale halal. Çka dën? Vetë krimi kësë tot. Të përfundojmë kët punë. Ka njerëz që vërahen subhanallahu mes vetën në fund u do të mul para burrave dhe ja zgjatën duan në drejt halal të kop gjakole kët puna. Çave bodër më shku kët familja mufaruam muvra. A më hasbqu aty dhe pritet domethënë që për ato fëmijëve çka kanë faj fëmijët tash fëmia më hin konflikt këta me diam të hallës e këta me diam të daja se këtu më rod më më shku më u trëzgu u rëti e konflikti pastaj pa nevojë të njerëz kanë lidhën me këtë problem dhe këtë konflikt un po da mundou mundom me me përdor Uh, prejnë të tu, me përdojnë nështë ta një motër, të të të një sekij, në vlau, të të të një sekij, a me ndrimecij, me dikosh, me bojë kajrë, dikosh dojtë me, me, me, me ndrimecu, për me zbuë situatën. Dhe ti bëhu e gatshme, që qëka do që kërkom vlau, për tërpajtuar, bëhu e gatshme pra nu. Pra në qështë që bëjtë fja për një që, është e kaluartë, aja mos këthejhet, ka jo ti ti po shahamosum ke lip halal ane çpo ta boma halal po shahamo çera banola kërkoj fale s'rrohu me ta dhe më neje me lenia Allah më mandum aqë vo për pikën e duhur për ta të kaluar problemin lut Allah xheloula bo dua thuaj zot zbutja zemra vllota na pajtem vllon tam na lergop lim na lergop engjësa dua ta lut Allah xheloula shesë që zoti gjal gjal gjal xhelau dimon inshallah s'po s'ai andaj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 ëë selam aleikum aleikum selam allah e djali ka qepuar në aksident po e kam tonë 8 si rrugë e Mazia ka përsëri një gazi ka qafë të bome a morët me kopje punë ai bon atë jemi vultë sara se do të thotë Çështja e sigurisë, e sigurisë gjonat bomeve, ekzistonë është hake vërtet, a mund mendo? Ata nuk duhet të më bëj çështja që gjithçka çka ndan duoll një komoc si kjo me kon, kjo është. Jo. Mund të shkaktojnë ndeshje, mund të shkaktojnë smundjet e nga shkoçe të tjera. Por a mund të bëhet ndeshja sipas ymësyshit? Ka mundsi. A mund të ndodhë ndeshje sipas ymësit? Ka mundsi. Po as kjo mundësia e vet, po nuk ka mundsi e vet.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 Orna podnëjë murna. Cë uh, selam aleikum. Aleikum selam er-tullah. Ç'shani tyçë hoje dini të nasnat kenë. Çështja e datës burra vegrad bashkë ç'dovon. Po. po, po. Alo. Po po gjëm, gjëm, po të dëgjojm, po të dëgjojm, po. Ezë tyçë dit është çështja e datit.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 Banë një gëzim qoftë me një delit primë, në qëka banë thyrëta, ma banë një qëka. Ka se është gëzim. Nuk është piklima ja. Nuk të të të shlami ka pe grunë, qonë shpe dhe u kurë qësë përvojim, në tash. Jo, njëri, kur ka gëzim, kur ka gëzim, në rast të gëzimit, ka dhe preashtime. Lejot këndimi, lejot valzimi, apo ka gjithë që sëtë i, i, i ka reguluar, par, me mas, me kufi. Parësi e burrave grova. Nat më johuç veshën. Vullaj graçh po veshën zonë të përdorshme. Veç gramëkon është problem me kon aty. Veç gramëkon problem është aty me kon. E lënë më kur përzien me burra të huaj. Çfar veshje? A ti çka bën aty? Ku shkon? Tha bëli ulun sin, u quan me ky, me vallzu. Në ato tisha, në etë problem në ato tisha. Ju me vallzu në udhë byllë me me me errit edhe më tepër shfaqjen e pjesëve të turshëra të para burrave të huaj.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 Do ula me me me me me një me një hapësirë të ngushtë. Jo, na këta, këta në kafe që mund më liu çfarë. Nuk ka mundsi. E feja mund e Islamit që kujdeset s'kaçmërisht për moralin, për nderin, për ruajtjen e vieve ndarse me dhyjuniva. Ti të kim kujdes. Doj, zjenë kim mund si më shku.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 Allahu në arrujt nga fitnë, nga të tërbulin që ne e, e ka sirë shëjtoni mëlkum, Allahu në arrujt, Allahu në arrujt nga denimi, që mëndë nga përvinë të gjithëve nga marzinat e shumë njerë që e ndu ki bërë. Allahu në arrujt. Kemi telefonatë në në kodrojmë? Selamu alaikum. Alaikum. Kam të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të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 të babas i ki me respektu, me i ndegju, me i nderu, mos me i wakët i fjallën, mos, mos me i ngritë zonë, mos me i kundërshtu, me i dasht se janë të afrinë të babas të tënë. Ata i në familia jote, i në gjokët, për daj, du është tjesht i kujdeshëm, daj të vjetërët e tyre. A të gjithashtu, tjesht në lidit të mira me mëshotartë të tu. Të kje shokë djallën e agjes, djallën e edhe nërdojës, djani tezë, djani halës, edhe kanë e nërdojës, djohën e tezës, djohën e halës, gjithashtur të edhe gjitha të fmi tjirë, vajzat, të keshë rapur të mira me ta, të silësh mirë, korrekt, e kështë në ratë. Nështë se për këtë profesori që po të bënë zullum, po të pyjtë në mashtivit se falësh, më nështë se nështë, nështë ta këtë si profesori, po nështë ta edhe ti më shme kuptu këtë se po të pyjtë pak mas Tim ça. Tim ça. Ti mos e leq çaj se kanë nda u dona kënaçaf me mësu domësimë e këso pas e çaton më një vit. Dhe asdoj sti vit. Dhe kush ti vit tush po më dog me çlima pyeti kët, pa nuk e din çka kemsu ti çka ke mësu ti çka ska mësu ti. Ai të pyet kreshka ti kemsu me arsimtarin. Prandaj mos më ndo kështu sa e pot bëzom. Mos ti më smenaj ashtu. Dhe psai çashtu të bën ti më smenaj ashtu. Ti ndiron nga kjo ngarkis. Në runga këj komplekt, në që ka mund të bëmë problem të i pasaj. Se të, të bëmë frikë. Sa të muqumë u falë, të tashkë i komometri që ka që ka zdi e dhe ato që ka din të hupë. Jo, të, të në rau. Ti kërë e të tyren tonë, ti mësa, angazhau, bëhu aktiv gjatëmësimit. Prytë e që ka arsimëtare që gjingshtin. Unë e du më përgjyqë. Bëni të tyren me zelë. Bëhu i sjelë shëmë klasë. Mësa mirë. Qatëland, Me lejnë allatë manumë s'ka ku më shku, s'ka qare, edhe me t'urrejt pa tjetër dhëtë me t'allu në haku, të nëtanë me arqë që emeritët. e mëritatë. Ti jepë mundin të në t'jë angazhau, lërgohë për këti presjoni, me lejnë allatë manumë dhëtë bëtë dhë bët, mirë në shalom. Kemi të të nëmë të nënkuadrojmë? Alo. Urna. Salamu a ekej mojqë. Aleikumussalamu a ekej mojqë. Komë një fëtje, këmë një fëtje grindjë në shfi, edhe kruja, edhe smi, edhe nuk përnojnë të jemë, si komë të jemë. A është në përnojnë në shëshë, apo është në përnojnë në shi, si, a ja, nëjë. Qësë është në mundshme me mështë këgurë pak më qartë. Inshon. A i kumë kum lecukë me rukëjo, me në të në fali edhe... Në Na madrën e natë, dhe sen, dhe i lutëm e badjava, nuk bëmë përgojtë. A ka nevojë për të dihojtë, a për mësyqit, a për qëka për tashtë. Po, po, e kuptoha, e kuptoha, zotë, të një muftë, po, e kuptoha. Edhe kjo problem, mësë pajtimin, shtëpej, grindjet, edhe këto, kanë shkaqet shumë ta. Më nuk mund të veç një shkaq, përsham, më përthu se dutë djemë nuk punojnë. Kjo mund tjetë shkaqin grind mësë angazhim me diqka, i kap njërë, ata diqka du të me bo. Ata nëse rrinë dhatë satë me zveti, ata 7 orë me shku mirë, 3 orë du të me përlo. Ndaj, duhet me shiku, me i vitu shka që posilët dhe të grindja. Punësimi, masëpar, me të të të më punësu, me përnu diqka, me levizë. Gjithashtot edhe, do të që, të që, ti përshembul, që përki qërë me ku puna më mirë, ti bilispa ku mundohë me gruan të ndë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 Qortë, dita e tretë. A ka mundësi me poshtë, mundësi sh, ka mundësi me poshtë. E po fogt që po thu, po falna, po boj po do, dhe kur gjo, jam thur kështu vallallau. Mos gabova mendu se namazit nuk po sjell dobir shtëpinë tande. Wallahi ngasë nuk e dinde se sa është Allahu duke taru shtëpinë dhe në çfarë situata do të ishte grindja më e mëdha, po të mos ishte namazit. Edhe këtu lutet që tipja ban Allahu të xojel. Që Allahu më të përmirësoj gjendën e familjes. Wallahi besa. Beso bëndshë në lanë. Në qovë se këllutë Allah në mesi qërëtë, Allah nuk këmë e ti umë kërë. Nuk ti umë për Allah Gjellera. Nuk të avonohët pak zida, si së provë. Se Allah në dënë me të në gjuhë, halaka e lutë. Halaka i për ulish. Por kur mos më ndëse lutja që ka bërë Allah Gjellera dhe të shkonë hoqë. Kur mos më ndëse duaja për kushtimi, namazit, që tjebën për Allah në shkonë hoqë, nuk për s'il dobi. Wallahi, Cilë do bitë pa kalkulume, cilë do bitë pa logaritë, nuk mundë është i me logaritë sa të cilë nga të do bitë. Por, normalisht, du të sabërë. Du të sabërë. Jo është ti mu falë, e këshurë e gruja mu falë, edhe me bodohë, edhe thminë me bodohë. Më ndoni me dalë dikon nga njere, bashkërështë, mos tjetë takimi, vend takimi, ju e vetëm shtëpia. Dili ka e dikonë. Jo më shkuti ku ne për do një restorant, strajt do diku. Poçi më dal, më shkë më dal për shkakun dikun me me me me ngren kania kulture bashkërisht me familje. Me dal dikun që bashkërisht me ping kani lëng bashkërisht. Ne thua që jenerat ofat po dalim, shkuam, erdham. Andaj më نو ti si kurë familjar me organizu jetën familje pak më mirë. Do kë? Do kumunduar çit larguim këto grindje. Edhe në fund, në çës se kanë njëri doni një huaj morën stepi me xhnu kuran rukia ose ose dikush nga familja më vazhdu me rrokje. Shikoni, vështoi kjo mund të jetë. Por mos thjet kjo e para dhe e fundit. Po letjen ato që i përmanden më tani, letjen ato që ti përmbash aty dhe Melina do të më ndihmom, Melina do Allah të më ndihmom, beso që situata përmirsohet. Dhe në fund dua të them që normal gjenë duka, po duot. Po gjenë po thajmë është bën normal me pas grindje. Me pas në kuptim mos pajtim, shtyrje, gjenë kuptet dhe së kanë pak më normal. Por jo se kjo bota dit për ditë, ato rre thëtoata, por kjo është e rrezikshme. Dhe kjo është alarmente. Po ar nganjere Allahu na fal. Tën ky gjuna, tën ky tën ky zili, tën ky lërmi, po dohet më shpërthijë këtë. Duhet më shpërthijë këtë. Por ti mundau me ato që ti përmana, besojtë te Allahu më ndonse do të përmirësohet situata e juaj. Enkuadrim të telefonit në rradhës. Selam alejkum e xin deru. Aleikumus salam wa rahmatullah. Po më gjatë mamon just të asnjë kolegë i vjet, por shaqon me një lloj ndaubës, domosdoshmë ndaubës, po se shabollin e vë dorën familjesionin fitrik. Apo më thotë pengisht, atësh ajo e dinë ashtu, po doja të fiknie zëën. Po. Edhe pyetja e dytë është e vëndëm prit. Po. Por shaqon për zë son me orë dukolut. A do të na und vetëm një herë, në çfarë kohë ash çdo vit do të na und? Në çfarë orë do të dukat? Dukat që koagrua apostolia, po thamojë, nëna jam se apo do qopen. All dog no, steri, abe çfarë kur e kam, e thamoj rano. Është çort, është çort. Apo bukel. Po po tru te është çort. Në një scenë ju falët, për shembun stëpedë, domoshta errët dhe komi për pak dritë, duhet kët pak dritë, nuk është mirë më falin këtë interi. Atëra leo që të bëjë televizori i ndezur, por me pas kujdes, mos më ndez la kuricia, të mos më ndez la muzika, të mos më ndez pa mjet pa ikme ti për falë ashtu.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 Mendojmë mendoj se mendimi i dytë është më i saktë. Mendoj Allahu el-Masmiri se mendimi i dytë është më i saktë se gruaja nuk e ka obligim të jap zakat për ari që ka përsëri. A e di kush se ari është? Për shembull, ka ai ari është përsëri, po për gruaja sepurdhur përsëri, pa ruajë për ditë shtira. Për shembull, jon ti mbled parat për shtëpi. Ose bllikat, kanë i kanë i kanë i kanë blerë 50 euro, i kanë mbledh kod diçka diçka tjetër, edhe arën e kanë vendosur aty për të fituar diçka me ti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 Aleikumussalam, më rrhatullohi. Daqta me të vitho që ndërru në falmi në shpikë që të zbashkën në familjen, në oh. baba, nana, motre, e kështu daqta me të po një pykje, a bojnë gra pjesë në gjematë, e përshemë për njërë ka njërë më faljë veç me nanën, në dhe me motën përshemë, e dhe a më në shpëllimin e gjematë të më pasiv që se kanë obliginë me shku në gjamië, se kemë qarë që to amë, po i djejtë në gjematë. Aja shtojnë vlerë në namazit, që është në, në podjejtë. Po, e qartë, e, e qartë. Qart. So. Namazit me gjematë, do të tëtë namazit me gjematë, e logaritet në gjamië. Dhe vlerëa e namazit me gjematë, 27 feshë, që është me madhe, se namazit i individit është në gjamië, ju në shtëpe. Por, e logaritet në qëfse falësh, edhe n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 Po, ata janë xhomat, edhe gratë bëjnë xhomat, por në kuptimin e xhoma të xhamisë, po në kuptim të një kolektiviteti të bashkësisë, që padyshim namozën e bën më të vlefshëm se më ufal, se më ufal vet. Ëh, po kjo është epita ndok pa tjetër, e inkadrojmë edhe pyetjen e fundit për sonte, për shkak se na kanë bëjë edhe disa so pyetje me SMS, atë kërkojmë garëxhia që mos të inkadrojmë telefon tjetër. Urna, urna. Selam alejkum. Aleikum selam ورحمة الله.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 Njerën me harru, këtë në harrujmë. Por edhe e ka një kufi. Gjithmon me harru, atër kjo vezveset pravëtër. Të mundohëm u koncentru. Mundohëm u koncentru. Namazëm i pasë me të namazë. Kyë rëqati i parë. Kyë rëqati i dytë. Nështë a vezveset mos i kushtë të fëmendje. Nëndërtojnë bindje. Për shemë, ledu ku falë, dhe gjëtanë kohës e ki bindë së rëqati i tretë. Për njerë e harranë. Ake, tre Ndërtojnë në bindin, që ishte përëse marë haresa, përëse marë vezvesja. Ndërtojnë në bindje dhe me lejnë e allatë më numë, nërgohet kjo. Edhe që është abdesti, të një që ke mërë abdesti. Kërë mërë abdesti, kujtja abdes. e vetës, unë e mërë abdesti. Edhe vazhdo matutje, vazhdo matutje. Mos leja me lutë shetani me ty nga se valë lajnë këtë dretim që nuk i e kujdeshme, mundet me cilë të pasoja shumë të rëzik Lufteje vëzvesin mos u merë me të, ndërtën bindje dhe esë për para me lejnë e allatë më numë nuk dhe të keshme probleme. E, dhepse koha është afru shumë për të përfundu, por janë njësa pytje që dua që ti përfundoj. Tho që një vetë jam martu s'kam fëmi vihera, po më malkon qderë, qka të bëj se po më mbaron durimi? Hudhu billa, vëllaj, kjo, kjo është të merë, tu se ti i e fajturi përse s'ki thmi. Kësë përru për allahë të azurë Ti bën sabër, pra bën sabër. Kërkon nga burri që ai të mirët mëนนonë ti. Thuaj burrit ton çajti flet nonës. Danë qose kimë kuptim nga burrë dhe burri nuk të ka çupton. Burri nuk të mallkon, elhamdullilah. Elhamdullilah, por ti bën sabër. Wallahi nuk zgjidhet problem kurrë me fjalos. Nuk zgjidhet problem kurrë gjë më treguar rregonte. Mëu kundryç ka kimë zgjidhet, vetë acëron problemet më tepër. Vetë cakton problemet më tepër në familje. Bën sabër. Vetë tani vi Ram. Allahu te jelle jelle kumunagjiku. Ai ka më kasrru me këto. Bollekom golën tëm, me mashtuat ti me ugoj me kët mallkim, Allahu xhellahu xeralu po na shpa po na ndëgjën ajëtin çka kemë bë. Çi ka shkuj më tepër? Ku është më tepër? Ama ju jo fjalë xhia, ju jo argumente, ju jo fyrje, ju jo parlam, jo kështu. Sëllomir, ti bën sabër gjithçka tregon moralin e sjellin e vet. Uh, Uniam dal më atut vetëm me, me bu në banesën kumahirit kanë tu viria mi, duke pasur kamjetria Himalia. Unë s'po di çka më bë me tom bëjnë namaz. Haj malija mirësh me qenë një hoç që bën rukje. A do mundin nga gajeni, po ka onjëllashe bën rukje, lexojnë Kur'an. Me ajo qoftë Haj malija ai aj shikon çka ka këtu. Dhe pastaj ai tregon çka me bëu. A mi dijeg, a mi, mi me ujë me bëu. Pastaj ai tregon çfarë të bëni me tropën. Jumoj adet arseliu, nëse ka nevojë në një vend ku nuk ka xhami të mjaftueshëm, dhe xhamat ka shumë, kanë të folë dyer jumojë. Mendoj që nuk prish punë inshallah. Jam fillestar në punën mendrime, por nuk më lejon të folum çfarë të bëj. Kemi vol për këtë dasa, por mendojse, mendojse duhet më përpjek. Do ai që përpjeket me lenin Allah të më ndihmojë gjithë zgjidhja. Ë, si ta përmirësojmë kondrimin namaz? Ne jale jerata, dhe ka libër që është tepotuar libër ti vogël, si si të parulem namaz apo ku të shkëlim me kondrimin. Lexojë libra.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 Zoti ju ruan deri në takimin e ardhshëm. Selam alejkum urehmetullahi ve <tune> rahmetu.